Generalul armatei moarte. Pista 13 Ei ridicau spre lumină și coastele întunecate se învârteau pe deasupra capetelor lor, după ce se auzea un singur cuvânt pronunțat cu un glas obosit și monoton, apt. Spuneau apt chiar și atunci când printre coaste se zărea o pată opacă. Doar atunci când aceasta era prea mare, imposibil de ignorat, murmureau napt. Și asta continua întreaga zi, după care recruții cu capetele tunsechiulug erau duși în cazarmă, iar de acolo direct în războiul care abia începuse. Fâșile de lumină devenire insuportabile. Închise ochii ca să nu le mai vadă, dar așa, cu ochii închiși, amintirea camerei de la comisariat reveni în forță. La fel ca și cea a soldaților timorați, așteptând în picioare în fața mesei goi pușcă și înalți ca niște lumânări albe. Generalul se ridică din pat. Era ora cinei. Ieși să se intereseze de preot. I se spusese că a ieșit în oraș. Atunci se întoarse în cameră, ridică telefonul și îl căuta pe generalul locotenent. Coborârea amândoi încet în liniște treptele de marmură. Jos în hol era aceeași agitație ca și dimineață. În salon găsiră cu greu locuri libere. Pe fereastră se zărea bulevardul, lumea care se plimba și puzderia de luminițe jucăușe, care cădeau peste capetele oamenilor și peste arbori ca o ploaie de steluțe colorate. Generalul comandă Chiu, celălalt coniac. Treptele de lemn ale barului de la subsol scârțuiau într-una, cei doi ciogniră și băură, apoi tăcură o bună bucată de timp. Generalul umplu din nou paharele, îi se părea mai comod decât orice altă discuție. Afară trozneau artificiile. Sărbătoresc victoria, zise generalul. Da. Privire pe fereastră, cum cerul se lumina, ca și când de sus ar fi coborât spre pământ o sferă roșie gigantică, ce exploda în mii de stele și apoi brusc pălea, se răcea și se stingea în inima nopții. Mizerabilă misiunea mai avut, zise generalul. Apoi începură să se întrebe care dintre cele două orele... Războiul sau acest turneu mortual care îi urmase a fost mai oribil. Generalul privi spre mâneca a celuilalt. Nu e nevoie să-mi spui că ai participat la război. Gândi. Ăsta e chiar războiul însuși, spuse generalul locotenent. Oasele acestea sunt esența lui, ceea ce rămâne la urmă, caselurile alea care rămân pe fundul la în urma unei reacții chimice. Generalul zâmbiacru. Poezie. Își zise și umplu paharele. Misiunea asta ne-a sărăcit sufletește. Așa e, ne-a uscat sufletul. Ne-a terminat, făcut generalul. Celălalt respiră cu zgomot. Amintirea războiului ne-a stors de vlagă. Dar dacă ar fi fost războiul însuși, războiul însuși, poate că ar fi fost mai bine. Începură să vorbească din nou despre război și despre fantasma lui, fără să poată preciza care dintre ele ar fi fost de preferat. Vă amintiți de stadionul acela despre care v-am vorbit în noaptea în care ne-am cunoscut?" întrebă generalul Locotenent. Acela unde nu v-au lăsat să se pas decât după terminarea campionatului de fotbal?" Chiar la. Îmi amintesc," zise generalul. Aproximativ. Că ați început să deschideți grope marginile terenului și că ploa într-una." Așa e," spuse generalul Locotenent. Chiar așa e. Gropile se căscau de jur împrejurul terenului." Iar pe trepte și pe scaune se scurgeau șuvoaie de apă. Apoi am început să săpăm pe teren, în careul de șase metri, pe linia fundașilor pe extreme, acolo unde se rupta atacanții într un cuvânt peste tot, până ce am făcut din stadionul ăla un șveițăr. Dar nu la asta mă refeream. Dar la ce? V-am povestit despre fata aceea care venea în fiecare după amiază și-și aștepta logodnicul să termine antrenamentul? Mi-ați spus ceva? zise generalul, dar nu-mi amintesc prea bine. Ea venea în fiecare zi și când ploua, își lăsa luga fulgarinului și stătea acolo în colțul ei, lipită de stâlpii tribunei, urmărindu-și cu privirea iubitul pe teren. — Acum îmi amintesc, făcu generalul. Îmi amintesc că mi-ați spus că avea un fulgarin albastru. — Da, da, sări înviorat generalul locotenent. Avea un fulgarin albastru frumos, iar ochii îi avea și mai limpezi, deși un pic amreci, dar mie mi se părea atunci că n-am văzut niciodată ochi mai șocanți ca ai ei. Venea, deci, în fiecare zi în timp ce noi scurmam și iar scurmam pământul, înconjurând terenul cu gropi din toate părțile. — Și ce s-a mai întâmplat? — întrebă generalul indiferent. — Nimic, zise generalul locotenent. — Nimic deosebit. Când se lăsa seara, fotbaliștii își încheiau antrenamentul și atunci unul dintre ei o lua pe după umeri și plecau amândoi așa, îmbrățișați. Iar atunci, crede-mă, simțeam o mare amărăciune în suflet, iar lumea mi se părea pustie și fără sens, precum stadionul acela gol și deprimant. Să mi se întâmple mie la vârsta mea, ce ziceți? Ce monstruozitate!" își spuse generalul. Așa se întâmplă unori în viață, urmă generalul locotenent. Tocmai acolo unde te aștepți mai puțin apare un vis nebunesc și ilogic, în tocmai ca floarea crescută pe buza prăpastiei. Ce treabă aveam eu, un general străin, la vârsta mea și pe deasupra invalid, ce treabă aveam eu venit aici pentru a aduna o semintele soldaților mei cu fetișcana aceea străină? — Cu certitudine că nu aveați nicio treabă, zise generalul, dar de gândi la asta nu vă putea opri nimeni. Omul își imaginează adesea lucruri irealizabile, mai ales în materie de femei. Acum doi ani vara la plajă. Uneori aveam impresia că îmi zboară gândul la ea, îl întrerupse celălalt, iar alte ori mă întristam fără să știu nici eu de ce. Nu era doar fata aia care mă tulbura, ci altceva, ceva foarte vag. Înțelegeți? Ceva, ceva înțeleg eu, spuse generalul, după cum s-ar părea nu vă tulbura de mult din cât ideea de viață pur și simplu. Bântuim de atâta vreme pe aici, adâlmăcând moartea ca niște hiene prin găurile pe unde s-a ascuns și, imaginând-o, apoi în fel și chip, ca să o facem să iasă afară. Aproape că uităm orice lucru frumos. Cum vă spuneam la plajă, acum de ani mi s-a întâmplat, la vârsta mea, hm, îl întrerupse iar celălalt. Generalul futenta să scrâșnească din dinți, nu-i suporta deloc pe oamenii care nu vorbeau decât despre persoana lor. Așa cum era cum axilarele încleștate, auzi din nou aceleași cuvinte despre treptele stadionului și despre fata cu fulgarinul albastru. Oho, oh, ce mai domn Juan, îți spuse de câteva ori în gând, când înțelese că povestea lui de la plajă cu două veri în urmă Chiar dacă celălalt l-ar fi lăsat nu mai avea niciun chef să povestească, crezuse într-adevăr pres de o clipă că acolo, pe plajă, se petrecuse ceva, dar întâmplarea fusese atât de iluzorie încât a ajuns, doar indiferența acelui pentru ca totul să dispară neant. Când și-a pierdut așadar speranța că ar putea să-și deschide inima, s-a retras înăcrit în sinea sa. Acum să mă vezi," îi se adresă celălalt, în gând. Ai vrea să fiu atent la sentimentele tale în timp ce tu le calci pe ale celorlalți în picioare. Nu voia să-i asculte istoriarea de pe plajă, o să-l facă el să regrete. Bătrânea de la nuntă, cu rochei neagră mânjite toate de noroi și cu strigătele ei, nu-i mai eșa din cap. Într-o noapte m-am dus la o nuntă de-alor și am vrut să dansez și eu, început generalul să povestească. Dar celorlalte îi din nou vorba din gură. Eu și arătesc spre sine cu părul meu alb, cu am amputată, știți ce am făcut eu când m-am întors peste o lună în orașul acela? M-am dus direct la stadion la ora la care știam că e antrenament. Dar stadionul era închis. Totuși am vrut să intru. Paznicul mi-a deschis porțile mari de fier și am intrat. Stadionul era pustiu și mai mohorât ca niciodată. Gropile fuseseră acoperite, deși semnele rămăseseră, ca niște cicatrice pe piele. M-am învârtit în jurul stâlpilor tribunei, acolo unde venea și aștepta fata aceea, și am simțit cum o tristețe uriașă îmi cuprinde sufletul. Și în clipa aia am simțit că viața mea avea să fie strivită de atunci încolo de tribunele luni și ude de masa aceea uriașă de beton care mi se învârtea în fața ochilor, fără să se oprească vreodată. Mă mai ascultați? Vă ascult, zise generalul. Vă ascult. Iar în sinea sa, Ai primit ce-ai meritat. Era furios și abia așteptat clipa răzbunării. Bătrânica Anica făcea parte și ea din trupele de represalii. — Hai să o înfruntăm împreună, își zise, la fel cum am înfruntat și noroaiele și ploile lor cumplite. La nuta de care îți spuneam că m-am ridicat la dans, de data aceasta fost întrerupt de un băiat de la recepție, totuși ridicându-se să-și ia hârtia din mâna lui, generalul își privi colegul cu reproș. Primise încă o telegramă. — Trimit telegrame, cred că în felul ăsta pot rezolva ceva, zise generalul. Dar știți ce mi-a spus o bătrână albaneză la o de-al Ai venit aici să vezi cum ne însurăm băieții ca pe urmă să te întorci și să ni omori?" Teribile cuvinte!" Teribile? Ați spus teribile cuvinte? Dar ce să mai spuneți atunci când o să aflați ce s-a întâmplat până la urmă?" Nu știu," făcu celălalt. Mai bine să nu știți." Beți, colega," zise generalul locotenent. În sănătatea dumneavoastră să ajungeți cu bine acasă, cum vă mai invidiez." Mulțumesc, colega. Generalul simțea că se îmbată, supărarea îi trecea încetul cu încetul. Încercă din nou să povestească despre bătrâna Nica, dar involuntar început să vorbească din nou despre muncitorul mort. Mi-ați mai povestit odată," spuse celălalt. Dar știți că a murit? Știu și asta," făcut generalul locotenent privindu-l în albul ochilor, ca și când ar fi vrut să-i spună că nu-l sperie astfel de lucruri. Mi-ați mai povestit odată, mi-ați mai povestit odată," repetă în gând generalul. Despre treaba aia de la stadion tu mi-ai spus de o mie de ori și eu nu te-am întrerupt. Salonul se golea încetul cu încetul, iar scările care duceau la barul de noapte scârțiau din ce în ce mai rar, deși de jos se auzea încă muzică. Unde e Sfântul Părinte?" întrebă fără nicio introducere generalul locotenent. Habar n-am," zise generalul. E pe aici, pe undeva," răspunde la telegrame. Celălalt îl fixă din nou cu privirea aceea mirată și vrea să-l întrebe. De ce?" Dar să răzgândi." Generalul se aplecă spre colegul său ca pentru a-l ruga ceva. Se gândi o clipă după care îi spuse. Povestea cu stadionul ăla, dacă vrei, te rog să nu mi-o mai repeți. Și nici fulgainul albastru și nici celelalte." Vă dau cuvântul meu, colega. Odată..." Nu, nu mai pomenesc despre stadion. Odată am auzit un cântec pe care l-am luat la început drept o provocare." — Deși cântecul e vechi și, în plus, e un cântec de dragoste. — Serios? făcu celălalt. Cântecul spunea cam așa. — Tu, mai hanco, ești frumoasă, cum ești, nu te mai plimba printre morminte, căci cu frumusețea ta scol și morți din groapă. — Ia te uită, făcu generalul. Vorbirea apoi minute în șir despre tot felul de lucruri, deși, în discuția lor, războiul și mormintele revenau obsedant. Fiecare gând al nostru e ca o scândură acoperită cu tablă, cum erau ale acolo, își spuse generalul, o scândură cu litere șterse și tocite greu de descifrat. care scârție când suflă vântul, iar vântul suflă mai tot timpul la fel ca în valea aia unde toate crucile erau aplecate spre apus. Când întrebaseră de ce, sătenilă răspunseseră că devine vântul, care acolo bate numai spre apus. Salonul era aproape gol când veni o nouă telegramă. Generalul luă din mâna portarului și o deschise fără să citească de unde era. Renunțând să o citească până la capăt, o mototoli și o aruncă în scrumiera. — În seara asta ați primit o mulțime de telegrame misterioase, colega? Generalul nu-i răspunse. — Generalul, locotenent oftă. Mă tem de telegramele care vin noaptea, zise. Se mai auzea încă muzică, dar pe treptele de lemn rar mai urca sau mai cobora cineva. — Cât e ceasul? — întrebă generalul. — Aproape de miezul nopții. Ridicarea paharul și pentru altceva, un lucru pe care generalul nu-l pricepu prea bine. — Ce importanță are, își zise pentru cebem? N-are decât să se gândească el la asta. Pentru o secundă și-a din nou de bătrâna Nica, credeai că ai scăpat de ea, îi se adresă din nou în gând celuilalt. — He, credei credeai că m ai lăsat-o mie? Degeaba. Nu în vecii vecilor de ea. — Vreau să vă întreb, zise și se apropie din nou de urechea colegului său. Ați băut vreodată împreună cu un preot? — Preot? — Nu, din câte-mi amintesc eu. Cred că n-am avut ocazia, totuși n-aș putea să luag mâna în foc. — Generalul privi din nou mâneca celuilalt cu sută în buzunar. Ai o singură mână, gândi, și o folosești cam prea mult. — Nu. — Din câte mă amintesc eu, repetă generalul locotenent. Generalul clătină o vreme din cap. — Uite, asta e viața omului, spuse gânditor. a umbli prin ploaie, mâine bei cu un preot. — Nu? — Bineînțeles. — Nu, spuneți-mi, aveți ceva împotrivă? — Cum credeți așa ceva, colega? — O iertați-mă, sunt cam înfierbântat. — Vă rog, vă rog. — Da. Privind țintă în scrumiere, generalul făcu un gest de uimire. Capitol al 25-lea. Generalul crezu că cel care se era colegul său drept pentru care rămase cu gura căscată când îl auzi întrebând, Ce tot bodogăniți acolo? Mi-am amintit vorbele unuia de la nunta aia blestemată, ploaie și moarte găsești peste tot." Fiu!" flueră celălalt completuluit. Mai apoi, prăotul meu, care este și colonel, și traducător, și amant, și dracu mai știe ce, mi-a explicat că vorba asta nu se termină așa. Fiu!" făcut din nou celălalt. Ploaie și moarte găsești peste tot. Caută altceva, omule. Vă rog să nu mai fluirați. Cu alte cuvinte e și o dojeană și un sfat aici. Bine, dar eu, la fel ca dumneavoastră, nu mai știu să fac altceva. Alții caută petrol, crom, statui antice, iar noi vieții de noi nu știm decât atât, nu-i așa? Noi suntem moartea SRL, nu? Ha-ha! Celălalt asculta cu gura căscată. Treaba asta s-a încurcat al nebii, zise gânditor. Sunt foarte fericit că mă aflu în compania dumneavoastră, dragă colega. Și eu la fel, colega. Cu genunchii tremurând, o pornire pe în având fiecare mână câte o sticlă. Nu trebuie să facem gălăgie," zise generalul. Albanezii se culcă de vreme. Dați-mi echeia, vă că tremură mâna." Important e să nu facem gălăgie. Eu, în schimb, vreau să fac gălăgie," zise generalul locotenent, liniștea mă sperie. Ăsta aici a fost un război tăcut ca un film mut." — Mai bine să bubuie tunurile. — Sunt prea teatral? — și a tușit cineva. — Dați-mi Aici a fost un război mult prea tăcut, un război mut. — Intrați, vă rog, spuse generalul. — Luați loc. Sunt foarte bucuros. Se așezară la masă față față privindu-se cu duioșie în ochi. Generalul umplu paharele. — Suntem ca două păsări rătăcite care beau coniac, zise generalul locoterent, melancolic. Generalul dădu din cap. Apoi tăcură o bună bucată de timp. n Ne-am certat din cauza sacului, spuse generalul și se a încruntă. Îl privi fix pe celălalt, încercând probabil să-și amintească ceva. — Eu l-am aruncat în prăpastie, zise pe un ton confidențial. Adinaur mi-a spus că e în camera lui. — Nu pe preot, spuse generalul sacul. — A, am înțeles, foarte bine. El n-a vrut asta urmă generalul, însă eu n-am vrut să luăm sacul cu noi pentru că e cu ghinion. Foarte corect. Și ce importanță are la urma urmei un sac? făcut generalul locotenent, trăgând din țigară. Dar n-am putut să-l conving. Și atunci l-ați azvârlit în râpa. Nu pe preot, sacul. A, ah, scuzați-mă. Tăcură din nou. Erau odată o mașină și un camion care mergeau prin ploaie. Îi trecut prin cap generalului. Era odată o mașină și un camion care mergeau prin ploaie, zise cu voce tare. ce e asta?" întrebă celălalt. Vă ocupați și de transporturi?" Nu, e o poveste nouă pentru nepoată mea." Așa, colecționați povești?" Firește, mă gândeam eu. Problema poveștilor m-a pasionat întotdeauna." E o problemă importantă." Imposibil de rezolvat." Obsedantă, aș zice chiar." Liniște." strigă brusc, pe un ton ascuțit, generalul locotenent. Generalul îl privi mirat, dar uită în câteva clipe. — Știți cântecul ăla zboară șiruri de cucori? — Făcu! Într-o noapte am avut un vis ciudat, pe deasupra mea zbura un cimitir în formă de V. Amuzant vis! — Eu am patru preoți morți, zise generalul. — Eu nu am niciunul, spuse trist celălalt. — Tu n-ai nicio curvă. — Nici curvă. Nu fi supărat, poate o să-i găsești mai târziu. Poate, șopti generalul locotenent. Ce nu găsește omul în pământ? Unde e toaleta? După paravan. Generalul rămase multă vreme singur la masă. În cele din urmă se întoarse și celălalt. Într-o vale am găsit o asă de om amestecate cu o asă de cater, zise generalul locotenent. Era alb la față de la băutură. Am adunat ce ați pierdut voi, general de rahat zise generalul. Nu-i jigniți. Oricum ar fi, nu l a fost ușor. Nu n a fost și mai greu. Poate. Proces verbal de dezgropare numărul 104 tip B, făcut generalul. Rămaseră iar o bucată de vreme tăcuți. Oasele de catări sunt complet diferite, oricine le-ar recunoaște. Desigur, e simplu. Mi se pare că omul are 507 oase. Fals, colega, zise generalul locotenent încruntat. Nu e adevărat, eu am mai puține. Nu e posibil. Ba da, se încăpățână celălalt răgușit. Eu am câteva oase lipsă la inventar. Sânciung. Nu-i nevoie, îl potori generalul. Nu-i nevoie, colega. Sânciung, repetă generalul locotenent. Nu mă credeți, dar eu am să vă arăt imediat. Încercă să-și scoată haina, dar generalul îl prinse de umeri. Nu-i nevoie, colega, nu-i nevoie, vă cred fără rezerve. Iertați-mă, vă rog, iertați-mă. Mă simt mult prea vinovat. La urma urmei sunt un biet om și eu. Nu, trebuie să vă arăt și dumneavoastră și tuturor celor care nu mă cred. O să vă arăt chiar acum. făcu făcut generalul. Mi se pare că bate cineva la ușă. Făcură liniște și ciocănitul se repetă. Cine bate oare la ora asta? Mă tem de bătăile la miez de noapte, zise generalul locotenent. Așa băteau noaptea aia când m-au trimis urgent pe front. Cioc, cioc, cioc. Apoi, când m-am întors, abia am mai putut deschide poarta, pentru că era prima oară când o deschideam cu o mână. Urmă el aproape în șaptă. Clătinându-se, generalul se duse să deschidă ușa. Era portarul, care adusese altă telegramă. — Îmi păresc foarte misterios în noaptea asta, colega, observă generalul locotenent. Toate telegramele astea nu sunt un semn bun. — Acum, acolo, o zbârnie, telefoanele albe, își zise generalul. Acum ei se cheamă, alo, alo, aleargă pe stradă, gonesc ca turbații, unul către altul. Generalul încearcă să-și imagineze mai apoi la fel de tulbure cum se adună toți în casa colonelului, cum își dau întâlnire la club, cum iese bătrâna mamă cu mâinile strânse la piept în capul scărilor și pe betii sărin speriată din pat în vreme ce un zvon se împreștie pretutindeni ca fulgerul. Ticălosul nu i l-a adus. Ticălosul. Nu sunt ticălos, Betty. Îi spuse el în gând. — Ei nu dorm în noaptea asta, zise cu voce tare. — Ce vor? Făcu generalul locotenent. — Sacul, răspunse generalul. Eu vă sfătuiesc să le dați sacul ăla și să rezolvați odată încurcătura. La umăr arm. — Căcat, zise generalul, după care mototolită le grama și aruncă ghemotocul pe jos. — Știți ceva? zise. — Cred că preotul meu e spion. S-ar putea deși nu bag mâna în foc. Tăcur apoi minute bune, în spatele jaluzelelor se întrezărea ceva tulbure lăptos. — Se luminează de ziua, zise generalul locotenent. Pe balcon afară se auzea zgomotul moale al ploii. — Mi-e teamă de telegrame, Zise bulic generalul locotenent. În ele o să găsești mereu ceva sinistru și misterios, ceva ascuns. Îmi amintesc că pe front un ofițer din comanda a primit o telegramă de la un prieten care murise de mult. Spuneți lucruri îngrozitoare, colega. Și, făcu generalul locotenent, Ia ascultă. Ce? Ascultă, n-auz nimic. Generalul ciuli urechile. Ploaia, zise. Nu, nu e ploaia. De departe, de foarte departe, se auzi un bubuit înfundat. Apoi câteva comenzi scurte și aspre, după care iar ploaia. Ce e asta? Se ieșim pe balcon," zise generalul și se ridică. Afară aerul umed al nopții îi izbi chiar în față, iar zgomotele acelea îndepărtate se auziră mult mai clar. Că de o ploaie măruntă și domoală, bulevardul părea anemic sub luminile albe de neon. Vis-a-vis -vis de hotel mare și înfricoșător parcuri el a cufundat în întuneric. Acolo," șopti generalul locotenent, privește acolo." Generalul întoarse capul în direcția în care celălalt îi arăta cu mâna și încremenii. Dintre acolo, dinspre universitate, câteva careuri uriașe întunecate se deplasau în direcția hotelului. Acum zgomotul apăsat al pașilor se auzea mai clar, ca și comenzile aspre scurte sunând întăios în întunericul nopții. Cei doi generali stăteau sprijiniți de balustrada balconului cu capetele întoarse între acolo. Când careurile se apropiară de pod reușire să distingă lucirea metalică a căștilor, rândurile strânse de soldați, spadele dezgolite ale ofițerilor. Zgomotele acelea amestecate într-un bubuit coplășitor amenințau să năruie cerul peste pământ. Careurile întunecate se apropiau mereu. Bulevardul era plin acum cu ele, iar felul cum se reflectau luminile de pe stradă, pe arme și pe căști, îți sugera o lume plină de mister, de mult dispărută. O armată! zise generalul locotenent. — e asta? — Armata lor, răspunse generalul. După cum se pare, fac repetiție pentru parada militară. Dinspre capătul bulevardului se auzi un duduit înfundat de motoare. — Tancurile, spuse generalul. Blindatele apărură ceva mai încolo la pod mari și negre cu țevi turnurilor în în noapte. Acum strada se umpluse de fier și de oameni care se îndreptau în strigătele ofițerilor spre piața Scanderbei. Comenzile erau scurte, venite parcă din gâturi tăiate. Când ultimul batalion dispăru în spatele ministerelor și bulevardul rămase din nou pustiu, sub luminile de neon tăcut și palit ca o noapte de insomnie, cei doi în înapoi în cameră. O armată întreagă, zise generalul locotenent. Mie frig, ne-a ploat, ne-a făcut ciuciulete. Băți, generale, să nu răciți. Se simțeau ceva mai lucizi acum. Generalul își bombă pieptul. Privindu-i, mi-am amintit de armata mea și mi-am închipuit cum ar putea defila vieții mei soldați, așa învejmântați în sacilor albaștri cu șiret negru. Eu stau și mai rău, zise generalul locotenent. Eu am o adunătură pestriță și zgomotoasă în care nu se înțelege om com. Când o să ajungi în pustietatea aia, își spuse generalul. Nu știa nici el de unde-i venea frica aceea surdă. Când o să ajungi în pustietatea aia?" zise tare. Cum?" întrebă celălalt. Generalul își luă capul mâin cu o mișcare neobișnuită la el. Gestul îi era străin mai mult chiar decât atât, Era venit dintr-o lume matriarhală străveche. Nu," își zise. Nu mai putea suporta șirurile acelea de cuvinte dansând nebunăște pe o muzică funebră. Când vei ajunge acolo... Țara, caută băiatul, fiule!" În capul lui Contesa Z și bătrâna Nica își amestecau tulburechipurile. — Dă-mi fiul, femeie străină. — Ial, doamnă, Contesa, ial! Se afla între ele singur de tot. — Aveți idee de ce m-a certat cu preotul? zise respirând cu greu ca și când ar fi urcat o coastă de munte. — Nu, îi răspunse generalul locotenent. Pentru un schelet, zise generalul. Ne lipsește un schelet de 1,82. — Mare lucru, făcu celălalt. Apoi, deodată, serii în sus cu ochii cât cepele. — Un 82? Vreți să vă vând eu unul? — Nu, zise generalul. — De ce nu? Eu am destui. Vi-l dau ieftin. O sută de dolari bucata. — Nu. — N-ați spus că vă trebuie un schele de un 82? Am destule din astea. Am și de un 92, dacă vă trebuie, chiar și de doi metri. Soldații noștri erau mai înalți ca voștri. Vrei? — Nu, refuză generalul. N-am nevoie. Generalul locotenent ridică din umeri. — Treaba dumneavoastră, zise. — Eu mi-am făcut datoria. Generalul se ridică și ajunsă cu greu la valiză. O deschise și o goli pe dușumea. Listele, hărțile, documentele și însemnările se amestecară cu prosoapele și cămașile. El lua de jos un teanc de liste și, împleticindu-se, ieși din cameră. — Unde se duce omul ăsta? Făcu generalul locotenent. Generalul făcu câțiva pași pe coridorul pustiu, după care se opri dinaintea unei uși. Aici stă preotul, își zise. Părinte, încep un șapte cu buzele la gaura cheii. Părinte, mă auzi? Eu sunt. Am venit să ne împăcăm, ne-am certat degeaba. Cum să ne certăm pentru un sac? Putem să aranjăm totul prea să facem rost de al colonel. Vrei? Hai, părinte, este bine le amândouă. Tu o să spui, ce ușoară ești, Betty. Bine? Ia zi, aia e treaba ta. Lipsește scheletul? Uite-l aici. Am adus listele, părinte. Auzi? Uite-le. Sunt destui soldați de un 82. Sculați-vă să alegem unul. E unul în compania a doua de mitraliori. Uite și un tankist. Mai uite unul. Sculați-vă să luăm listele pe rând. Uite altul. Ăstuie lipsesc doi dinți din față, dar nu-i nimic. Putem să-i punem la dentist. Am mai găsit unul și alți doi. Mă auziți? Toți sunt de un Nu te mint, părinte. Un 82. 82. Ce a, ah, ia stai. Mi se pare că și eu am unul 82. doi." Generalul Bodogăni multă vreme a plecat la gaurachiei, apoi brusc ușa se deschise cu furie. O femeie grasă îmbrăcată în pijama îl străpunse cu o privire disprețuitoare. Să-ți fie rușine, la vârsta ta." Generalul lui nu-i venea să creadă. Ușa se trânti chiar sub nasul lui, după care bărbatul rămase o bucată de vreme vremețeapă în mijlocul coridorului. Apoi se lăsă pe vine și încercă să strângă listele de pe jos. Dimineața, când îi la ultima telegramă, cei doi încă mai beau. Generalul despăturii hârtia, dar nu reuși să descifreze nicio literă. O ținu câteva minute în mână, baclipind din ochi, bancruntându-se la ea, dar nici de data asta nu pricepu nimic. Rândurile de litere îi aminteau de niște valuri înspumate, spărgându-se de un țărm alb, al de tot. Omototoli și, bățindu se groaznic, se apropie de fereastră. Neidentificat strigă și aruncă telegrama afară. Hârtia zbură prin aer legănându-se în semi înghețată.